פרק י"ב אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ, אשר נתן אדוני אלוהי אבותיך לך לרשתה, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. אבד תאבדון את כל המקומות אשר אבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם, על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן.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 ובאת שמה. והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם, ואת מסרותיכם, ואת תרומת ידיכם, ונדריכם, ונדבותיכם, ובכורות בקרכם, וצונכם. ואכלתם שם לפני אדוני אלוהיכם, ושמחתם בכל נשלח ידיכם, אתם ובתיכם, אשר ברכך אדוני אלוהיך. לא תעשונא ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו. כי לובתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. ועברתם את הירדן, והשבתם בארץ, אשר אדוני אלוהיכם מנחיל אתכם. והניח לכם מכל אויביכם מסביב, והשבתם בטח. והיה המקום. אשר יבחר אדוני אלוהיכם בו לשכן שמו שם, שמה תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, עולותיכם וזבחיכם, מעשרותיכם ותרומת ידכם, וכל מבחר נדרכם אשר תידרו לאדוני. ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם, אתם ובניכם ובנותיכם, ועבדיכם ואמהותיכם, והלוי.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 כברכת אדוני אלוהיך, אשר נתן לך בכל שעריך, הטמא והטהור יאכלנו, כצבי וכאיל. רק הדם לא תאכלו, על הארץ תשפכנו כמים. לא תוכל לאכול בשעריך, מעשר דגנך, ותירושך, ויצהריך, ובכורות בקרחה, וצונך, וכל נדריך, אשר תדור, ונדבותיך, ותרומת ידיך. כי אם לפני אדוני אלוהיך תאכלנו, במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך, בו אתה ובנך ובתך, ועבדך ואמתך, והלוי אשר בשעריך. ושמחת לפני אדוני אלוהיך בכל משלח ידיך, ושמר לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך. כי ירחיב אדוני אלוהיך את גבולך, כאשר דיבר לך ואמרת, אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל עוות נפשך תאכל בשר. כי ירחק ממך המקום, אשר יבחר אדוני אלוהיך לשום שמו שם, וזבחת מבקריך ומצונך, אשר נתן אדוני לך, כאשר ציוותיך, ואכלת בשעריך. בכל עוות נפשך. אך, כאשר יאכל את הצבי ואת האיל, כן תאכלנו. הטמא והטהור, יחדיו יאכלנו. רק חזק, לבלתי אכל הדם, כי הדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. לא תאכלנו, על הארץ תשפכנו כמים. לא תאכלנו, למען ייטב לך ולבניך אחריך, כי תעשה הישר בעיני אדוני. רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך, תישא ובאת אל המקום אשר יבחר אדוני. ועשית עולותיך הבשר והדם על מזבח אדוני אלוהיך. ודם זבחיך יישפך על מזבח אדוני אלוהיך, והבשר תאכל. שמור ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצווקה, למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם, כי תעשה הטוב והישר בעיני אדוני אלוהיך. כי יכרית אדוני אלוהיך את הגויים, אשר אתה בא שמה לרשת אותם מפניך, וירשת אותם, וישבת בארצם, כי שמר לך, פן תנקש אחריהם, אחרי הישמדם מפניך, ופן תדרוש לאלוהיהם לאמור, איכה יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ואייסקן גם אני. לא תעשה חן לאדוני אלוהיך, כי כל תועבת אדוני אשר שנא, עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם.